Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan eh, Mohon nyatakan surah, nombor ayat dan muka surat Untuk sama-sama kita rujuk Soalannya pada Berhenti Hak yang bergaris tu Na'udzubillahimina syaitanir rajim Sadaqatar ru'ya Sadaqatar Sadaqatar ru'ya Roh ya, ro Hamzah mati depan ru, Jadi Hamzah ada sifat sedah, suara tertahan. Kemudian ya tu dibaca dengan dua harakat hukum mad asli. Kenapa ada tanda panjang? Tanda panjang tu terpakai jika dibaca sambung. Kerana bertemu mad asli atau mad dengan Hamzah, ya, Hamzah kotak dalam dua kalimah. Hukum majas mufasil. Maknanya jika dibaca sambung. Barulah dibaca panjang empat atau lima harakat Mak jaiz memfasil. Sadaqat rujia ya inna khalikah, inna khalikah. Baca sambung. Ru'ya inna khalikah. Begitu. Jika tak baca sambung, kekal dengan hukum asalnya mak asli dibaca dengan dua harakat Sadaqat rujia, ya, sadaqat rujia. Ya. Wallahu a'lam.